morgen og velkommen til Jørgen Vestermorgenheder. Det er mandag den 17. oktober, og denne morgen starter vi i Europa, hvor gaspriserne har ramt sit laveste niveau i flere måneder. Vi skal også et smut forbi Tesla-aktien, der er blevet halveret på et år. Så skal vi høre lidt om, at en kvart million danskere til nytår kommer til at få et rentesjok på deres boliglån. Vi slutter af med en historie om, at det kommende kvartalsregnskab fra Gern Stornord kommer til at sætte gang i kursudsving. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Europæiske gaspriser i laveste niveau siden juni. De europæiske gaspriser faldt fredag til det laveste niveau siden slutningen af juni. Det var anden uge i træk med fald for gaspriserne. Futures på europæisk naturgas sluttede en volatil uge med et fald på 9,1%, oplyser Bloomberg News ifølge MarketWire. Det forklares med, at store lagerbeholdninger løfter forventningerne om, at Europa kan komme igennem vinteren trods afbrudte leverancer fra Rusland, uden at opleve gasmangel og rationering. De europæiske gaslager er fyldt med 91%, mens storforbrugerens Tysklands lager er oppe på 95%, et niveau, der først var ventet nået 1. november. Dertil kommer, at også er nogle værprognoser ser højere end normale temperaturer i december til februar, som er fyringssæson i Europa. Det er dog stadig vigtigt ifølge nyhedsbyrået at reducere gasforbruget for at sikre, at der er nok gas på lager mod slutningen af den kommende vinter. Det er især for at sikre, at lagerne kan fyldes op igen til næste fyringssæson uden russisk gas. Tesla-aktien halveret siden rekord for et år siden. Aktierne i elbilsproducenten Tesla er halveret siden rekordkursen for knap et år siden, eller mere præcis 4. november sidste år. Fredag faldt aktien 7,6% til næsten 205 dollar. 4. november sidste år lukkede aktien i knap 410 dollar, som var det højeste niveau nogensinde. Det er en historie fra MarketWire. Med fredagens kurs har Tesla dog fortsat en høj markedsværdi. Den er 642 milliarder dollar eller knap 5.000 milliarder kroner. Udover at højt værdisatte aktier som Tesla og andre teknologiaktier har været ramt af rentestigningerne, der påvirker vendirensættelsen af den slags aktier, aktier, så har Tesla også en egen liste med grunden til faldet, skriver Bloomberg og peger på, at leveringer af biler i tredje kvartal blev ramt af logistikproblemer, frygt for at stigende priser på selskabets biler kan ramme efterspørgselen, Teslas fabrik i Shanghai, der er ramt af produktionsforstyrrelser, grundet coronanedlukninger. Desuden er Tesla, som andre bilproducenter, ramt af mangel på komponenter og stigende priser på råvarer. En kvart million danskere står for en til nytår. En mangedobling af renten. Det, er, hvad en kvart million danskere, danske boligejere kan se frem til, når nytårsraketterne dør deres angtræ på nattehimlen. Flexlånene med den korteste rentebinding skal nemlig have en ny rente 1. januar. Låntypen går under navnet som flexkort og f i realkreditinstitutterne. Hos både Totalkredit og Realkredit Danmark forventer man, at renten får et betydeligt stup op i det nye år. Realkredit Danmarks bedste bud er, at renten ender i omegnen af 3% ved årsskiftet, skriver cheføkonom Christian Hillingsø Heining til Jørnvestre. I så fald vil det være muligt hår fra en femdobling, da instituttets F flex -court i øjeblikket har en rente på 0,6 procent. Hos totalkredit er forventningerne til renten en anelse lavere, og man tror cirka på en tredobling af renten. Regnskab for Gian Stornor er en garanti for store kursudsving. Der er lagt op til et børstramme, når der snart lander nye tal fra 3. kvartal fra den store danske virksomhed Gian Stornor. GN-aktien har været et gevaldigt stormvær i 2022, hvor kursene blev sendt ned med tæt på 70 procent over de seneste 12 måneder. Det danske C25-selskab, der i deres to afdelinger, GN Hearing og GN Audio, producerer henholdsvis høreapparater og høretelefoner, har været blandt de absolut hårdest ramte danske børselskaber i den aktuelle markedsturbulens. Og lige præcis i GN store Stornord peger investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, at han tror, der kan komme drama, når der kommer et kvartalstal den 11. november. Per Hansen siger til Jøvinvester, der vil være et eller andet galt, hvis en 70-procent kursnedgang på et år ikke bliver fuldt til dørs. Enten er investorerne, der siger, at det ikke ser super godt ud på kort sigt, eller at det ikke ser værre ud, end vi har frygtet. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på jordenvester.dk. Tak fordi du lyttede med.